Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Лайкайте, поширюйте, коментуйте та підписуйтесь. Окрема дяка тим, хто став спонсором каналу. Чарівники. Розділ 22. Баран. Там зустрілись всі. Квентін та Еліот вийшли на край великої круглої підземної кімнати та прикрили очі від яскравого світла смолоскипів. Ця кімната відрізнялась від інших тим, що виглядала більш природною. Підлога піщана, стеля скеляста, нерівна та необроблена, зі сталактитами та іншими скелястими наростами, що стирчали вниз, і не викликала бажання спіймати їх головою. Повітря було прохолодним, вологим і нерухомим. Квентін чув, як десь дзерчить підземний струмочок, але не бачив, де. Звук не мав ані походження, ані напрямку. Всі зібрались в цій кімнаті, крім бідолашної фен. Джош та Еліс стояли біля входу трохи далі. Джанет вийшла з проходу трохи далі та виглядала розгубленою та подертою. Дінт та Анаїс вийшли з наступного проходу, а Пенні, як вовк-одинак, продерся з самого дальнього. Вони всі стояли в дверях, наче учасники конкурсу, огоплені блискучими лампочками та арками ігрового шоу. Це, напевно, диво! Здавалось, всі зайшли в кімнату синхронно. Квентін глибоко вдихнув. Полегшення пронизало його, як переливання теплої крові. Він був страшенно радий побачити кожного, навіть Дінта, старого доброго Дінта, їхнього бойового пса, і навіть Пенні, лише частково тому, що в нього все ще був рюкзак. Мабуть, із з Гудзиком всередині. Зрештою, розв'язки історії все ще попереду. Навіть після того, що все пішло не так, все могло повернутись в іншу сторону. Так, трапилась катастрофа. Але якась м'якенька. Ймовірно, що через п'ять років, коли вони більш-менш подолають свій посттравматичний стресовий розлад, всі вони... Отримають велике задоволення від того, що зберуться разом і поговорять про це. І, можливо, справжній філорі не дуже відрізняється від книжного. «Королі та королеви», – подумалось Квентіну. «Королі та королеви. Слава має свою ціну. Хіба ніхто цього не знав?» У центрі кімнаті височила кам'яна брила. На ній сиділа велика кудлата вівця, або ні. Вівця мала роги, тож це був баран. Він лежав із заплющеними очима, підібгавши ноги. А між двома кошлатими передніми колінами притулилось просте золоте кільце. Квентін не був певен, чи це статуя, чи звір реальний. Він зробив невпевнений дослідницький крок до кімнати, почуваючись людиною, яка ступає на берег після довгого і тяжкого дня на яхті, що потрапила в шторм. Піщана підлога здавалась заспокійливо твердою. — Я не був впевнений, чи побачу знову тебе? — хрипко гукнув він Еліс. Джошу здалось, що Квентін розмовляє з ним. Його комічне обличчя стало білим. Він був схожий на привида, який бачить привида. «Ну, як є?» Він кашлянув в кулак. «Що там в біса сталося? Ти бився з цим?» Джош тремтливо кивнув. «Ну, начебто. А по факту просто створив крутезне закляття і втік». «Думаю, нарешті я у вашій лізі. Я створив одну з тих чорних дір. Монстр кинув погляд на діру, потім на мене. Ну, цими своїми золотими очима. А потім його просто засмоктало в діру, головою вперед. Останнє, що я побачив, це його великі червоні ноги, що стирчали з дірки та брикались». «Та й взагалі, Квентін, ти зацінив його член. Здоровенький такий!» Квентін мовчки обійняв Еліс. Інші теж увійшли всередину і тепер перекидались своїми розповідями. Справжнє возз'єднання. Якимось чином усі вибрались з банкетного залу неушкодженими. Або, принаймні, не дуже. Анаїс показала всім обсмажені кінчики золотистих локонів. А Джанет виявилась єдиною, хто не зміг втекти через бічні двері. Натомість вона пробігла аж до кінця зали, який, як виявилось, все ж існував. Хоча їй знадобилась приблизно година, щоб дістатись туди. «Я три роки займалась кросфітом», – сказала вона з гордістю. І, як виявилось, стягнула з того столу келих вина та випила. Шкідливих наслідків не було, ну, крім легкого сп'яніння. Усі похитали головами. Ніхто не вірив, через що вони всі пройшли. Квентін був настільки втомлений, що майже не міг думати, окрім того, що вони це зробили. Насправді, Еліот передав свою фляжку. Всі зробили по ковтку. Спочатку вони сприймали свою подорож як гру. Потім вона виявилась страшенно реальною. Але тепер знову здавалась грою. Чимось схожим на те, що вони тоді уявляли. Вжахливий та чудовий ранок на Мангеттені. Гарна розвага, справжня пригода. Через деякий час у них закінчились слова. І друзі просто стояли в колі, дивились один на одного і хитали головами з дурними, п'яними посмішками на обличчях. Їх перервав глибокий сухий кашель. «Ласкаво просимо!» Це сказав баран, який відкрив очі. «Ласкаво просимо діти землі!» Ласкаво просимо і тебе. Тут він привітав Дінта. Ти доблесна дитина Філорі. Мене звуть Ембер. Він сів. У барана виявились дивні горизонтальні зіниці у формі арахісу. Густа шерсть була кольору ніжного золота. Вуха смішно стирчали під важкими рогами які смішно вигинались. З них усіх тільки Пенні зрозумів, що треба зробити. Він скинув рюкзак і підійшов, щоб опуститись на коліна і схилити голову перед бараном. «Ми шукали корону!» сказав він пафосно. Але натомість знайшли повелителя. «Мій лорде Емберт!» Маю честь і привілей запропонувати вам свою вірність. Дякую, дитино. Очі барана напівзаплющились. Поважно і радісно. Слава Богу, подумав Квентін. Буквально, слава Богу. Це дійсно Він. Хоча чого Він чекав? Не може бути так, щоб вони здолали весь цей шлях «І нічого не знайшли. Мабуть, Ембер привів їх сюди. Він їх врятував. Ось і все, кінець фільму. Вони виграли. Зараз розпочнеться коронація». Він перевів погляд з Пенні на барана і назад. Він чув човгання ніг по піщаній підлозі. Окрім Пенні, ще хтось бухнувся на коліна. Квентін навіть не повернувся, щоб побачити, хто. Він просто стояв. Чомусь він не готовий опуститись на коліна. Ще ні. Ще б якусь хвилинку. От тільки що робити з руками? Квентін чомусь прикрив ними промежину. Ембер щось говорив. Але Квентін якось пропускав слова. Все, що він зрозумів... Те, що баран говорить пафосно і дуже по-книжному, а якщо це Ембер, то де Амбер? Зазвичай вони завжди разом. З вашою допомогою! Настав час відновити наше законне управління цією землею. Разом ми відновимо славу Філорі, славу старих днів та великих днів. «Ну, хай балакає», – подумав Квентін. «Він завжди може спитати коротку суть у Еліс. А от у книгах «Ембер та Амбер» завжди виглядали трохи зловісними. Але зараз Ембер не здавався таким. Він навіть був у чомусь милий та теплий». Квентін зрозумів, чому філоріанці так сильно любили його. Тому що цей баран був схожий на доброго, кривоокого санту з універмагу, який дихав цигарками та перегаром. І як його сприймати серйозно? Ембер нічим не відрізняється від звичайного барана, за винятком того, що він трохи більший і краще доглянутий. Ну і ще вміє розмовляти, а також думати. Покраще звичайної вівці». Зустріч обіцяла бути кумедною. Та й взагалі Квентіну було важко зосередитись на тому, що говорив Ембер. Він трошечки сп'янів від виснаження, полегшення та ковтка з фляшки Еліота. Пафосні промови – це круто, але хлопцю дуже хотілося пити. І здавалось, десь дзюркотала вода. Там же, між копитами Ембера, була корона. Хтось повинен про неї нагадати? Або ж баран просто віддасть її їм, коли буде готовий? Смішно. Наче якесь питання з етикету за вечерею. Але Квентін припускав, що баран зараз віддасть корону Пенні, як нагороду за швидкий прояв підлобузництва. І всі вони стануть підлеглими панка. Можливо, так і треба. А взагалі Квентін не хотів бачити Пенні, коронованого як верховний король Філорії. Чи, можливо, після всіх подій Пенні і є справжнім героєм цієї маленької пригоди? У мене є запитання. Чийсь голос перервав промову старого Ембера. Квентін із подивом виявив, що це його голос. Баран замовк. Він був досить великою твариною, десь п'ять футів у холці. Його губи були чорні, а шерсть нагадувала приємну м'яку хмарку. Квентін хотів би заритись обличчям в цю шерсть, поплакати в ній і потім заснути. Пенні витягнув шию. І застережливо вирячив очі на Квентіна. «Я не хочу здатись занадто допитливим, але якщо ти Ембер, то чому ти тут, у підземеллі, а не там, на поверхні, і не допомагаєш своїм людям?» Здається, він трошечки перегнув. Квентін не хотів нікого ображати, просто захотілось взнати. Чому їм усім довелось пройти через стільки всього? І хотілось з'ясувати це перш ніж вони рушать далі. Я маю на увазі... Наступні слова виявилися більш пафосними, ніж розраховував Квинтін. Ти – Бог, а нагорі все розвалюється. Я маю на увазі багато хто цікавиться, де ти був увесь цей час. — Ось і все. І чому ти дозволив своїм людям так страждати? Квентіну б краще просто стояти і тупо посміхатись. Але чомусь здавалось, що його тупа усмішка перетвориться на звіриний оскал. Занадто багато разів він сказав «Я маю на увазі». Але все ж Квентін хотів відповіди. Ембер якось дивно невербально бекнув. Його рот працював десь вбік. Квентін бачив товстий, жорсткий рожевий паранячий язик. Прояви трохи поваги. Пробурмотів панні, але Ембер підняв одне з чорних копит. Нам, Емберу, не треба нагадувати тобі, людська дитино, що ми, Ембер, не твої слухи. Баран говорив не так ніжно, як раніше. Ми задовільняємо не твої проблеми, а свої власні. Ми не будемо являтись або зникати за твоєю примхою. Це правда, ми, Ембер, вже деякий час тут під землею. І не знаємо, як довго та далеко від сонця та його подорожей. Але принаймні кілька місяців зло прийшло до Філорі, і зі злом потрібно боротись, а безкровної боротьби не буває. Як бачите, ми Ембер, тут тому що були поранені. Він повернув довгу золотаву голову на півградуса. Тепер Квентін побачив, що одна із задніх лап барана. Насправді поранена. Єгар тримав її трохи вище, так що копито ледь торкалось каменя. І стовідсотково не витримала б ваги барана. Ні, стоп, я дещо не розумію, додала Джанет. Тобто Квентін має рацію. Ти бог цього світу або один з богів. Хіба це не робить тебе фактично всемогутнім? «Існують вищі закони, яких ти не розумієш, дочко. Влада створювати порядок – це одна річ, а влада руйнувати – інша. Вони мають бути в рівновазі. Але руйнувати легше, ніж створювати, і є ті, хто люблять руйнування». «Так, стоп!» – продовжувала Джанет. «Навіщо тоді створювати істот, які здатні нашкодити тобі? Чи, можливо, будь-яке з твоїх створінь так вміє? І, до речі, ти хоч уявляєш, як нам погано? Скільки ми страждали?» Вона спіймала суворий погляд. «Я все знаю, дочко. «Гаразд, тоді зараз дізнаєтесь ще щось». Джанет поклала руки на стегна. Здається, її силам прийшов край. Ми, люди, постійно нещасливі. Ми ненавидимо себе, ненавидимо один одного, і іноді бажаємо, щоб ти чи хтось інший ніколи і не створював нас, чи наш лайновий світ, чи будь-який інший лайновий світ. Ти це усвідомлюєш? Тож, якщо зберетись щось зробити, то в наступний раз робіть як слід». Після цього словесного вибуху впала тиша. Було чутно смолоскипи, які залишали смуги чорної сажі аж до куполоподібної стелі. Вона все вірно сказала. І це розлютило Ембера. І, схоже, він теж відчував крихітку істини. «Ти розлючена, дочко. Очі Ембера наповнились добротою. Я тобі не донька. Джанет схрестила руки. І так, я розлючена. Великий старий баран глибоко зітхнув. Сльоза утворилась в великому оці, розлилась та увібралась у золоту вовну на щуці. Квентіну згадалась стара реклама Грінпісу з гордим індіанцем, який виступав проти смітників. Джош нахилився до плеча Квентіна і прошепотів. «Чувак, вона змусила Ембера плакати!» «Зло зараз у повній силі», – сказав Ембер, політик, який невпинно дотримувався плану дій. «Але тепер, коли ви тут, ситуація зміниться». «Не зміниться», – подумав Квентін, і до нього нарешті дійшло. «Ти ж тут проти своєї волі!» – сказав хлопець. «Ти тут ув'язаний, так?» Зрештою, пригода ще не закінчилась. «Людино, ти багато чого не розумієш, тому що ще дитина!» Кавентін проігнорував це речення. «Так це правда? Ось чому ти тут! Хтось засадив тебе сюди, і ти не можеш вибратись!» «Ми не на квесті, а на рятувальній місії!» Поруч із ним Еліс затиснула рот обома руками. «А де Амбер? запитала вона. «Де твій брат?» Ніхто не поворушився. Довга морда та чорні губи барана були нерухомі. Еліот потер підборіддя, оцінюючи події. «Ну, звучить логічно!» «Амбер помер, так?» – глухо запитала Еліс. «А це місце, не гробниця, а в'язниця. Або пастка?» – додав Еліот. «Людські діти, послухайте!» – сказав Ембер. «Існують закони, які виходять далеко за межі вашого розуміння. Ми...» «Ми вже достатньо почули про наше розуміння», – кинула відповідь Джанет. «Але хто це зробив?» Еліот дивився на пісок розмірковуючи. «У кого взагалі є сили, щоб зробити таке з Ембером? І чому?» «Мабуть, це часівниця. Але все це дуже дивно». Квентін відчув поколювання в плечах та озирнувся. Щоб подивитись на темні закутки печери, з якої вони прийшли. Невдовзі те, що зламало ногу Ембера, з'явиться. І їм знову доведеться битись. Хлопець не знав, чи зможе витримати ще один бій. Пенні все ще стояв на колінах, піднявши голову, і дивився на Ембера. Шия у панка почервоніла. «Можливо, пора натиснути кнопку паніки?» – сказав Джош. «Та повернутися до Ніделяндії. У мене є ідея краще!» – сказав Квентін. «Вони повинні були взяти ситуацію під контроль. Так, вони можуть кинути справу зараз, але корона тут, перед ними. Вони дуже близько. Вони майже виграли». От тільки лишилось знайти спосіб пройти до кінця історії. І він зрозумів, що знає, як це зробити. Пенні поклав свій рюкзак на піщану підлогу. Квентін нахилився і понишпорив. А вже ж Пенні запхав цю довбану штуку подалі. Але все ж знайшлась десь поміж трусів, павербанків та швейцарським ножем. Ріг Став меншим, ніж Квентін пам'ятав. Пам'ятаєте, що сказала німфа? Він підняв подарунок. Вона сказала використайте, коли втратите всю надію, ну або щось подібне. Ну, я б не сказав, що ми втратили надію, відповів Джош. Дай подивитись, сказав Дінд. Відколи Ембер прокинувся, він був мовчазним. Анаїс вчепилась в його руку. Квентін проігнорував прохання. Заговорили всі одночасно. Пенні, схоже, з'ясовував якісь стосунки з бараном. «Цікаво!» – сказав Еліот та знизав плечима. «Це може спрацювати. Я краще спробую це, ніж повернусь до міста. Як думаєте, хто сюди прийде?» «Людська дитина!» Голосно кричав баран. «Людська дитино! «Ну, давай, Кью!» Сказала Джанет. І чомусь вона виглядала блідішою, ніж була. «Пора! Використовуй це!» Еліс серйозно кивнула. Срібний мундштук мав металевий присмак, наче від нікелю чи батарейки. Він зробив настільки глибокий вдих, що гарячий біль пронісся пораненим плечем, а ребра розширились. Він не знав, що робити — стиснути губи, як трубач, чи просто подути. Але Валторна зі слонової кістки видала чисту, рівну, високу ноту, таку ж ніжну і круглу, як сама Валторна. Усі замовкли й обернулись. Звук був не дуже гучним. Але все навколо затихло. Тож це одразу стало єдиним звуком у кімнаті. Природна і ідеальна нота, яка звучала як великий акорд. Звук тривав і тривав. А Квентін продовжував дути, аж доки легені не спорожніли. Мелодія відлунала і згасла. Зникла, наче її не було. Намить Квентіну стало смішно, наче він щойно бахнув хлоповку. А чого він взагалі очікував? Хлопець справді цього не знав. стало Ембера почулось сопіння. «Ох, дитино!» – почувся голос барана. «Ти, напевно, не знаєш, що зараз накоїв». «Здається, я щойно витяг всіх нас із халепи». «Ось що я накоїв!» Баран підвівся. «Мені шкода, що ви прийшли сюди!» Сказав він. «Діти землі! Вас ніхто не просив приходити. І мені шкода, що наш світ – це не той рай, якого ви шукали. Але він створений не для розваги. Філорі!» Старий баран здригнувся. «Це не тематичний парк, де ви з друзями можете грати в переодягання з мечами та коронами». Ним, схоже, заволодівала якась сильна емоція. Квентіну знадобилась мить, щоб упізнати. Страх. Старий баран був у паніці. «Ми прийшли сюди не для цього, Ембер!» – тихо сказав Квентін. Що, справді? Дійсно так? Важко було не зустрітись з його інопланетними очима. З цими жовтими білками та чорними зіницями, схожими на символи нескінченності. Ви прийшли сюди, щоб врятувати, Філорі. Ви прийшли сюди, щоб стати королями та королевами. Але скажи мені от що. «Квентін, як взагалі ти сподівався врятувати нас, коли не можеш врятуватись сам?» Не було необхідності відповідати. Через мить почалась катастрофа. У печері з'явився маленький чоловічок в акуратному сірому костюмі. Його обличчя прикривала листяна гілка, що висіла перед ним у повітрі. Він виглядав так, як пам'ятав Квентін. Той самий костюм, та краватка. Обличчя не було видно. Він тримав перед собою рожеві на манікюрені руки, скромно щеплені. Квентін наче й не виходив з класу, де той вперше з'явився. Жах поглинув всю групу. Але паніки навпаки не було. Лише впевненість, що всі вони ось-ось помруть. Звір заговорив. Я вважаю, що це моя репліка. Його тон був м'яким. Акцент – патриціанська англійська. Ембер заривів. Колосальний звук струснув кімнату. Сталактит впав і розлетівся. Внутрішня частина рота Ембера була в рожево-чорних плямок. У цей момент баран не виглядав смішним. Під усією цією пухнастою шерстю були великі горби м'язів, наче валуни під моком, а його ребристі ноги були товстими і кам'янистими. Опустивши голову, він опустився з кам'яного постаменту. Звір відштовхнув барана в бік плавним, неквапливим рухом тильною стороною долоні. Жест здавався випадковим. Ембер вилетів у бік, як ракета, і ударився об стіну. Фізика, здавалось, дала збій. Ніби баран був легким, як листочок, а звір щільним, як матерія карликової зірки. Ембер впав на піщану підлогу звір тильними сторонами пальців змахнув з бездоганного сірого рукава вовняний пух дивна річ ці старі боги сказав він завжди здається що їх важко вбити лише тому що вони старі але коли починаються бої вони падають як і інші вони не сильніші вони просто старші. Позаду Квентіна щось почулось. Він ризикнув глянути. Це Дінт вилетів з кімнати. А звір нічого не зробив, щоб зупинити його. Квентін підозрював, що інші так легко не підуть. Це один з моїх людей, сказав звір. Фарвал також, якщо хочете знати. Ну, пам'ятайте, берізку. «Всі вони переважно мої. Час баранів закінчився. Філорі – мій світ». Він не хвизувався, лише констатував факт. «Йобаний дінт!» – подумав Квентін. «А я ще вдавав, що мені подобається його жилетка. Я знав, що ви прийдете за мною. Це не несподіванка. Я чекав на вас віками». Але це справді всі, знаєте, поганий жарт. Він пиркнув: У вас взагалі немає шансів. Звір зітхнув. Мабуть, це мені більше не знадобиться, хоча я до неї звик. Дуже ліниво звір зірвав великим і вказівним пальцями гілку, що висіла перед його обличчям. Наче зняв сонцезахисні окуляри і злегка відкинув її в пік. Квентін зіщулився. Бачити його справжнє обличчя не хотілося. Але було надто пізно. Виявилось, що немає про що хвилюватись. Це цілком звичайне обличчя. Таке обличчя може бути у страхового агента. Кругле, лагідне, з м'яким підборіддям. Хлоп'яче, і що ви мене впізнаєте? Звір підійшов до кам'яного постаменту, взяв корону, яка все ще там лежала, і поклав на свої посивілі скроні. Господи, сказав Квентін, Ти, Мартін Чатвін? Так, живий і здоровий. Весело оголосив звір. Тільки от. Трошечки підріс. Я не розумію, — сказала Еліс. — Як ти можеш бути Мартіном Чатвіном? — Ви що, не знали? — Хіба ви тут не заради мене? Звір обдивився їхні обличчя, але відповіді не отримав. Група застигла на місці. Цього разу не через чари їх паралізував страх. Він нахмурився. Гадаю, в цьому немає особливого значення, хоча я думав, що ви знаєте. Хоча це справді трошечки так образливо. Він показово надувся, як клоун. Неприємно бачити чоловіка середнього віку з манерами маленького англійського школяра. Це справді він. І зовсім не виріс. Він навіть мав дивовижну мініатюрність, безстатевість, ніби перестав рости в ту мить, коли втік у ліс. «Що з тобою сталося?» – запитав Квентін. «Що сталося?» – звір розвів руками. «Я отримав те, що хотів. Залишився у філорі. Все стало зрозумілим. Мартіна Чатвіна не вкрали монстри. Він став одним з них. Він знайшов спосіб залишитись у Філорі та назавжди забути про реальний світ. Але якою ціною? Я не збирався повертатись на землю після того, як побачив Філорі. Я маю на увазі, не можна показувати людині рай, а потім його забирати. Так, звісно, роблять боги. Я ж кажу. Геть богів. І дивовижно, чого можна досягти, якщо докласти достатньо зусиль. Я знайшов дуже цікавих друзів у темних лісах. Корисні хлопці. Він говорив привітно, просторічно, як тамада на обіді. І щоб стати таким, я позбувся людяності. І, до речі, майже за нею не сумую. «Друзі?» – глухо запитав Квентін. «Ти маєш на увазі часівницю?» «Часівницю?» Мартін посміхнувся. «О, господи, це справді смішно. Іноді я й забуваю, про що написано в тих книгах. Я тут дуже довго, знаєте, і не читав їх століттями. Ні, не часівниця, о, господи». У порівнянні зі створіннями, з якими я дружу, вона перетворюється на таку, як ви, на аматорку. Але досить. У кого Гудзик? Той, звичайно, був у рюкзаці Пенні, який лежав прямо біля ніг Квентіна. «Я зробив це», – подумав він. «Зробив це двічі. Я викликав звіра». Я прокляття для всіх навколо. Так, гудзик, гудзик, гудзик. Ще раз, у кого він? Пенні почав відступати, водночас запускаючи закляття. Можливо, свою секретну зброю, бо Квентін не впізнавав жести. Але Мартін рухався дуже швидко, і однією рукою він стис обидва зап'ястя Пенні. Банк не припинив боротись і вдарив Мартіна ногою в живіт. Потім уперся ногами йому в груди і відштовхнувся, щоб спробувати звільнитись. Звір це ледь помітив. «Боюсь, не вийде, любий хлопче», — сказав він та широко відкрив рота. «Дуже широко, наче у нього щелепа була, як у змії». Потім він поклав руки пенні собі в рот та відкусив долоні. Нечистий укус. У Мартіна були тупі людські зуби, а не ікла, і йому знадобилось ще раз куснути, щоб повністю розтрощити кістки. Звір відкинув панка, діловито жуючи, пенні впав на пісок, кров бризкала з обрубків. Пенні ліг на живіт, щоб затиснути їх. Ноги у нього барахтались, наче панка вдарило струмом. Він не кричав. Лише дико супів. Його кросівки вишкрябували щось по бруду. Звір з насолодою ковтнув. Його Адамове яблуко підстрибнуло. Він усміхнувся та підняв один палець вгору. Я попрошу у вас хвилинку насолодитись моментом. От лайно, лайно, лайно!» Хтось почав панікувати. Анаїс. «А зараз?» Сказав Чатвін. «Мені потрібен Гудзик. Будь ласка!» Всі витріщились на нього. «О, господи! Да що ж ти таке?» Затіпеніло сказав Еліот. Мартін дістав носовичок та витер кров пенні скути карота. «Я точно такий же, як він», – звір показав на нерухоме тіло Ембера. «Я – Бог». Квентін продовжував тупо й нерівно дихати. «Але навіщо, Гудзик, тобі?» – запитав він. «Хай краще відповідає, аніж вбиває когось». Я просто закінчую свої справи, сказав Мартін. Мені здається, це очевидно. Гудзики це єдине, що може змусити мене опинитись на землі, я майже всі зібрав. Лишилось лише декілька. Не знаю, де їх взяли зайчики. Я досі цього не зрозумів. Знаєте, коли я вперше втік, вони полювали на мене як на тварину. Мої власні брати і сестри, вони хотіли повернути мене додому, як тварину. Його ввічливість на мить зникла. Пізніше Ембер та Амбер прийшли мене шукати, щоб спробувати викинути. Але вже було пізно. Я був занадто сильний, навіть для них. Та клята пизда часівниця все ще там, з її клятими годинниковими деревами, бавиться з часом. Навіть зараз їхнє коріння сягає половини цього кривавого світу. Я вб'ю її після вас. У неї також є гудзик. Останній. Коли я отримую його, то не думаю, що буде взагалі якийсь спосіб, Позбутись мене. Пенні перевернувся на бік та подивився на Квентіна. Його обличчя було блідішим, ніж будь-коли, та покрилось піском. Його очі були закриті. Обрубки рук міцно притискались до грудей. Сорочка вимокла кров'ю. — Як там, К'ю? — запитав Пенні. — Я не можу туди подивитись. Скажи мені! Там все погано, з тобою все буде добре, мужичок, пробурмотів Квентін. Після цієї фрази Мартін не зміг стримати безрадісного сміху. Я повертався один чи два рази, звичайно, сам, одного разу, щоб вбити старого дурня пловера. Його гладке чоло зморщилось, звір виглядав задумливим. «Він це заслужив. Це та багато іншого. Я б хотів мати змогу знову його вбити. І одного разу я увійшов, коли ваш професор Марч зіпсував закляття. Я просто стежив тоді, бо думалось, що хтось із Брейкбілз, можливо, щось планує. Іноді я відчуваю майбутнє». Як виявляється, я мав рацію. Хоча, мабуть, я з'їв не того студента. Мартін плеснув руками і потер їх. Ну, це все справи минулі, сказав він, підбадьорюючись. Давайте повернемось до теперішніх. Ми сховали його, сказала Еліс. Як твоя сестра Гелан? Ми закопали, Гудзик. Вб'єш нас, і ніколи його не знайдеш. Хоробра моя Еліс. Подумав Квентін та схопив її за руку. Це я в усьому винен. Коліна хлопця нестримно тремтіли. О, моя дівчинко, ти добре граєш. Можливо, мені треба почати зривати людям голови по черзі. Здається мені, ти почнеш говорити перш ніж я відірву першу. Почекай, а навіщо тобі взагалі нас вбивати? Запитав Квентін. Ну, припустимо, ми просто дамо тобі Гудзика. Просто залиш нас у спокої. Ох, якби я міг це зробити, Квентін. Я справді не проти. Але, як бачите, Філорі змінить вас. Мартін зітхнув і покрутив пальцями. Його руки були схожі на блідих павуків. Ось чому барани не любили, щоб люди лишались тут надто довго. Яскравий приклад я. Настільки змінився, що почав смакувати людськими тілами. Вільяме, лежи спокійно. Він, штовхнув носком черевика тіло Пенні. Фавняче м'ясо мені не настільки до вподоби. Вільям Подумав Квентін. «Це що, справжнє ім'я Пенні? І, знаєте, я не можу дозволити, щоб ви тут бігали та планували мене вбити. І, до речі, чи всі розуміють, що я обезброїв вашого головного бойового мага? «Ах, ти ж жалюгідне створіння!» Сказав Квентін. «Ти ж чудово розумієш, наскільки твої зусилля марні!» Це найсмішніше. Ти опинився тут з тієї причини, що й ми. І що ти зараз щасливий? Ти тепер розумієш, так? Від себе не втечеш, навіть тут, у філлорі. Мартін загарчав і одним ривком перестрибнув 30 футів. В останню секунду Квентин повернувся, щоб втекти. Але звір вже опинився біля його спини та зубами вп'явся в плече Квентіна, а руками обхопив груди хлопця. Щелепи звіра були схожі на величезні голодні кліщі, що стискали ключицю. Плече зігнулось і тріснуло, щелепи знову стиснулись, ще краще закріпившись. Квентін почув, як мимоволі стогне коли повітря вирвалось з легень. Він так боявся болю, але коли діло дійшло до нього, це був не стільки біль, скільки тиск, неймовірний та нестерпний. Дихати не виходило. Квентін на мить подумав, що він міг би зробити якесь закляття, можливо якесь грандіозне і дивне, як того першого дня в Брейкбілз під час іспиту. Але не міг змусити себе розмовляти. Він простягнув руки назад. Можливо, вийде вичавити очі Мартіна або порвати йому вуха. Але все, що вдалося, це посмикати звіра за тонке сиве англійське волосся. Подих Мартіна заривів у Квентіному вусі. Він все ще виглядав людиною, але на такій дистанції більш походив на тварину. Він голосно нюхав носом, гарчав і тхнув якимсь іншопланетним мускусом. З очей Квентіна вилетіли сльози. Зараз усе закінчиться. Його великий фінал. З'їдений живцем через гудзик. Дуже смішно. Він завжди вважав, що виживе в такій ситуації. Але так думають всі. Квентін думав, що буде все по-іншому. Напевно, якщо б він і діяв по-іншому. Цікаво, коли сталася перша помилка? Бо було їх дуже багато. Раптом тиск пропав. У вухах задзвеніло. Еліс стискала в обох руках синьо-чорний револьвер Джанет. Обличчя її було біле, але руки тверді. Вона пустила ще дві кулі у ребра Мартіна. Той повернувся до дівчини обличчям. Вона пальнула йому прямо в груди. Роздерті шматочки костюма та кроватки звіра Закружляли й попливли в повітрі. Тільки тепер прийшов справжній біль. Права рука Квентіна заніміла. Він відчув смак крові в роті. І почув, як Еліс ще двічі натиснула на курок. Потім він ризикнув озирнутись. Краї його периферійного зору сіріли. Ніби зараз вискочить Поркі піх і скаже «Це все, малята!» Але він бачив, як Еліс та Мартін Чатвін стояли один проти іншої на відстані десяти кроків. Набої закінчились. Вона кинула револьвер назад до Джанет. «Гаразд!» – тихо сказала Еліс. «Давай подивимось!» Чого ще навчили тебе, твої друзі? Її голос звучав тихо в тій печері, але не тремтів. Мартін дивився на неї з приголомшеною цікавістю. Він схилив голову і, напевно, задавав собі питання, про що вона думає, чи справді зможе битись з ним. Минуло десять довгих тихих секунд. Він атакував без попередження. Просто став розмитою плямою і ринувся вперед. Але Еліс була готова. Квентін не розумів, як вона змогла так швидко відреагувати. Бо він сам ледь відслідковував рухи Мартіна. Вона підняла звіра в повітря на півдорозі. Його ноги жалісно крутились стиснуті залізним кінетичним закляттям. Вона повалила його на землю так сильно, що той навіть відстрибнув від неї. Мартін майже миттєво звівся на ноги, розгладжуючи свій костюм і знову підійшов до дівчини. На ньому ані подряпинки. Цього разу вона просто відступила вбік, як матадор, і він промайнув повз дівчини. Еліс тепер рухалась, як сам звір. Напевно, вона прискорила власну реакцію. Як це зробив Пенні, коли впіймав стрілу? З величезними зусиллями Квентін намагався встояти. Але щось здавило в грудях, і він впав. «Що, не відстежив?» – запитала Еліс Мартіна. У її голосі зростала впевненість. Ніби вона хизувалась, і це їй подобалось. «Ти що, мене не бачив? Це ж просто фламандська практика, і нічого більше. Я навіть до східного матеріалу ще не дійшла». З тріском звір відламав сталагміт біля основи і вдарив ним по Еліс. Але кам'яний спис розірвався в повітрі і не долетів. Уламки розлетілись на всі боки. Квентін не стежив за всім, але думав, що це зробила Еліс. Інші, мабуть, просто на підтримці. Отже, це фаланга з його дівчиною на чолі. Що стосувалось магії, Еліс була набагато попереду них. Напевно, відстежити її рухи міг тільки бідолашний Пенні. Квентін був чарівником. А вона була чимось іншим. Він навіть не підозрював, що Еліс таке вміє. Був час, коли він заздрив їй, але тепер відчував лише гордість це його Еліс. Пісок ринув з підлоги, іначе перетворився на рій розлючених бджіл. Він обвився навколо голови Мартіна та намагався проникнути йому в рот, ніс та вуха. Звір не самовито махав руками. Ох, Мартін! В кутиках вуст Еліс грала посмішка. Здається, вона з нього глузувала. З вами, монстрами, завжди так. Ніяких теоретичних знань. Ніхто ніколи не змушував тебе здавати теоретичні основи так, Якщо б ти тренувався, все було б по-іншому. Напівсліпий Мартін налетів прямо на вогняну кулю. Але Еліс не зупинялась, їй не можна було собі цього дозволяти. Її губи продовжували рухатись, а руки не припиняли плавних, неквапливих рухів. Одне закляття переходило в інше. Це бліц з високими ставками. За вогняною кулею послідувала мерехтлива сферична в'язниця, а потім токсичний град магічних ракет. Пісок, який вона підняла з підлоги, зібрався і перетворився на скляного голема, який наніс два удари, перш ніж Мартін розбив його контрударом. Звір здавався дезорієнтованим. Його кругле англійське обличчя, було зловісно схвильовано червоне. Здавалось, на його плечі лягла величезна нищівна вага, якесь невидиме ярмо, яке опустило звіра на одне коліно. Анаїс влучила в Мартіна вохристою блискавкою, що залишило на сітківці Квентіна закривавлені залишки. А Еліот, Джош та Джанет взялись за руки і посипали градом каменів, що били з віру по спині. Кімната сповнилась купою заклять, але Мартін, здавалось, не помічав цього. Він бачив лише Еліс. Він кинувся до дівчини через пісок. В ту ж мить навколо Еліс матеріалізувався якийсь примарний обладунок. Квентін такого раніше не бачив. Він був сріблястий і напівпрозорий. Томер ехтів, то зникав. Пальці звіра зісковзнули з обладунка, до якого додався мерехтливий спис, який Еліс покрутила в одній руці, а потім направила в сторону Мартіна. Між ними летіли іскри. «Це спектральна зброярня Фергуса!» – закричала вона. Очі звіра були червоні і дивились на неї похмуро. «Подобається?» «Це основні заняття другого курсу. Але ти ніколи не полюбляв вчитись, так, Мартіне? Ти б і години не протримався в Брейкбілс? Бачити, як вона б'ється сама, було нестерпно. Квентін відірвав щоку від піщаної підлоги і спробував вимовити закляття, яке завгодно, навіть щоб просто відволікти на себе увагу. Але його губи не могли вимовити ані звуку. Пальці заніміли. Він розчаровано бив руками об землю. Цим жестом він намагався послати їй свою силу, хоча знав, цього не станеться. Еліс та Мартін люто носились по приміщенню протягом цілої хвилини. Закляття обладунка, мабуть, прийшло з додатковим знанням бойових мистецтв тому що тепер Еліс вправлялась з глефою. Піт скупчив її волосся на чолі, але здавалось, вона не втратить зосередженості. Ще через хвилину обладунок зник. Мабуть, дія закляття закінчилась. І вона зробила щось, що заморозило повітря навколо звіра у вигадливу крижану мумію. Навіть його одяг змерз і розсипався на шматки лишивши Мартіна голим і білим, як риб'яче черево. Але раптово виявилось, що він достатньо близько, щоб схопити дівчину за руку. Раптом вона знову перетворилась на дівчинку, маленьку та вразливу. Але ненадовго. Еліс виплюнула люту послідовність складів і перетворилась на смагляву левицю з білим чутком бороди під підборіддям. Вони з Мартіном зціпились, борючись, роззявивши роти, намагаючись загристи один одного зубами. Еліс спрацювала величезними задніми лапами, дряпаючись і намагаючись випотрошити. Джанет ходила біля поля бою, намагаючись зарядити револьвер. Але цілитись було нікуди. Вони сплутались. Наступної миті звір опинився в клубках величезної плямистої анаконди. Потім Еліс стала орлом, потім ведмедем, а потім жахливим скорпіоном з ростом з людину, з колючими ногами та отруйним жалом розміром з гачок журавля, що било Мартіна Чатвіна в спину. Світло спалакувало і потріскувало навколо них. Вони бились. А їхні тіла піднімались з землі. Звір опинився зверху, а Еліс перетворилась на гнучкого, білого дракона. Її величезні крила шльопнули по піску. Всі здригнулись. Звір теж збільшився, тож вона билась з велетнем. Еліс схопила його кігтями та занурила в поток блакитного вогню схожого на реактивний вихлоп. Якусь хвилину він звивався в обіймах. Брови звіра зникли, а обличчя комічно почорніло. Квентін чув, як Еліс-дракон нерівно дихає. Звір здригнувся і на мить замовк. Потім, здавалось, зібрався і сильно вдарив дівчину в обличчя. Вмить вона знову стала людиною. У неї з носа потекла кров. Мартін підвівся на ноги. Незважаючи на те, що він був голий, звір все ж дістав звідкись чисту носову хустку і витер нею сажу з обличчя. — Чорт! — прохрипів Квентин. Хтось, зробіть щось! Допоможіть їй! Джанет випустила останню кулю, а потім кинула пістолет в чудовисько. Той відскочив від потилиці Мартіна, навіть не скуйовдивши волосся. — Йди нахуй! — закричала вона. Мартін зробив крок до Еліс. Він збирався покласти їй край. — Агов, мудло! Квентін все ж встав. — Ти забув про дещо. Хлопець сплюнув кров і з кубинським акцентом видав. «Say hello to my little friend!» Квентін прошепотів ключове слово, яке дізнався від Бога у вечір випускного. Він сто раз уявляв цей момент в своїй голові. І тепер, коли нарешті вимовив останній склад, відчув, як щось велике і тверде борсалось і виривалось під його сорочкою, дряпаючи шкіру на спині. Роздивившись, Квентін помітив, що його какодемон носить маленькі круглі окуляри на гострих вухах. Якого чорта його какодемон носить окуляри? Він виглядав невпевнено, вченим та замисленим. І демон не знав, з ким тут треба воювати. — Голий мужик! — хрипко сказав Квентін. — Врятуй дівчину! Демон зупинився в десяти футах від жертви. Потім кинувся ліворуч до ніг Мартіна, ніби погратись з ним, а не кинутись в обличчя. Втомлено і дуже ліниво, Мартін упіймав того в польоті. Демон виривався та шипів. Мартін повільно запхав його собі в рот, як гекон, що перекушує павуком. При цьому... Демон смикав його за волосся та дряпав очі. Квентін макнув Еліс, щоб вона тікала. Можливо, є шанс, якщо вони всі розділяться. Але дівчина не дивилась на нього. Натомість Еліс облизала губи і поправила волосся за вуха обома руками. Вона підвелась. Щось трапилось. Ніби було прийнято якесь рішення. Еліс почала щось виробляти руками, роблячи щось дуже просунуте. Почувши цей звук, Мартін та Какодемон глянули на дівчину. Звір скористався нагодою, щоб зламати шию демона та заштовхнути решту його тіла в рот. «Отже, – сказала вона, – ти вважаєш себе найбільшим монстром тут. Не треба?» крикнула Джанет, але Еліс не зупинялась. Вона творила щось дуже небезпечне. Здавалось, усі це розуміли, крім Квентіна. «Ні-ні-ні-ні-ні!» сердито прокричав Еліот. «Почекай!» «Ти ж не чарівник, Мартіне!» тихо сказала Еліс. «Ти просто маленький хлопчик, і ти завжди ним будеш. Вибач!» Вона закрила очі і почала декламувати. Квентін бачив усе це на обличчі Еліс. Усе, через що вони пройшли. Усе, що зробили одне одному. Вона дозволяла всім емоціям вийти назовні. Велике закляття епохи відродження. Академічна магія. Велика енергія. Квентін не знав, що робить це закляття, але зрозумів що суть не в ньому, суть в побічних ефектах. Він зробив один невпевнений крок, щоб наблизитись. Квентіну було байдуже, помре він чи ні. «Стій!» – закричав він. «Стій!» Блакитний вогонь спалахнув на кінчиках її пальців і невблаганно поширився на руки. Еліс відкрила очі. І подивилась на себе з захопленням. Я горю, сказала вона майже своїм нормальним голосом. Я й не здогадувалась, що я горю. Її спокійний голос перетворився на зростаючий крик агонії, а можливо й екстазу. Я горю, Боже, Квінтин, я горю. Мені пече!» Мартин зупинився і спостерігав, як Еліс перетворюється на Ніфіна. Квентін не бачив його обличчя, а дівчина все ще дивилась на свої руки, покриті синім вогнем, як два факели. Плоть дівчини не горіла, і, як не дивно, замінялась вогнем. Еліс перестала щось промовляти і просто стогнала на все вищій і вищій голоснішій ноті, і от нарешті, коли синій вогонь піднявся до її шиї, вона закинула голову і широко розкрила рота, але більше не видавала жодного звуку. З вогня з'явилась нова Еліс. Менша і зроблена з чогось схожого на синє сяюче скло. Печера залилась синім світлом. Ще до завершення трансформації... Еліс більше не було. Вона стала справжнім вогнем. Її обличчя сповнилось якогось особливого божевілля, яке не могли знати ані живі, ані мертві. Вона левітувала над підлогою так само легко, ніби просто плавала в басейні. Ніфін, який ожив замість Еліс, дивився на всіх нейтрально лютими, божевільними порожніми сапфіровими очима. Незважаючи на свою силу, вона виглядала ніжно. Звідти, де він впав, Квентін спостерігав із відстороненим академічним інтересом крізь червоне марево агонії. Здатність відчувати жах або любов або горе, або щось окрім болю, зникла разом із його периферійним зором. Це не Еліс. Це праведний Янопол-руйнівник. Вона синя, оголена і весела. Квентін перестав дихати. На якусь мить Еліс зависла перед звіром, палаючи від очікування. В останню мить той, мабуть, відчув, що все змінилось, і зробив крок назад, щоб перекинутись в туман. Звір не встиг. Янгол тримав його за сиве, підстрижене волосся. А іншою рукою вона повільно відірвала голову Мартіна Чатвіна з різким, сухим звуком. Квентін відчував, що виснажився. Він намагався не зомліти, але все ж мляво перекинувся на спину. Його розум став пародією на самого себе. Всі думки були прозорі, як цилофан. Сталось щось невимовне, але Квентін не міг зрозуміти, що цілий світ, який він знав, зник. Через мить йому вдалося знайти м'яку піщану ділянку підлоги. «Так, тут можна відпочити». Мартін вдало обрав кімнату, де пісок такий чудовий, дрібний та прохолодний. Хоча шкода, що цей чистий білий пісок майже повністю просякнутий кров'ю, його та пенні. Цікаво, чи Панк ще живий? А взагалі він хотів втратити свідомість, заснути і не прокинутись. Квентін почув якийсь крок. Десь майнув гарний шкіряний черевик Еліот замайорів десь зверху прямо над ним І пройшов повз Звідкись, з простору й часу До Квентіна долинув голос Ембера «Ти виграв!» Пролунав із тіні голос барана «Візьми свій приз, герою!» Еліот підняв золоту корону верховного короля Філорі, і з диким криком він кинув її як диск у темряву. Що ж, розбито останню мрію, а Квентін або знепритомнів, або помер. Кінець 22 го розділу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую за прослуховування. Почуємось!